Розділ 16. Надходив час, коли я побачу Джима, оточену любов'ю, довірою, подивом, коли навколо його імені творитиметься легенда, наділяючи його силою і відвагою, наче він народжений був героєм. Це правда, запевняю вас. Джим умів легко втілювати в зримі образи свої прагнення та мрії, без цієї здатності земля не знала б ані коханців, ні шукачів пригод. Він здобув у пралісах гучну славу і ідилічне щастя. І його це задовольняло. Як іншого задовольняє слава та аркадійське щастя серед міських вулиць. Щастя. Щастя? Як би це сказати? Ми п'ємо його із золотою чаші на всіх широтах. Але його смак – то наша справа, винятково наша, і ступінь оп'яніння, що його дарує нам щастя, залежить від нас. Джим був з тих людей, які п'ють великими ковтками. Коли я його зустрів, він був, якщо не сп'янілий, то в кожному разі збуджений чудодійним еліксиром. Не одразу здобув він цей еліксир. Як ви знаєте, Джим пройшов крізь період випробувань серед отих пекельних суднових постачальників. Він багато вистраждав у той час, а я потерпав за... за свою віру в нього або що. Не скажу, що я за нього цілком спокійний і тепер, коли він постав переді мною у всьому близьку слави. Таким я бачив його востаннє, Вигляд переможця і водночас цілковита співзвучність з довкіллям, життям лісів та життям людей. Визнаю, це справило на мене враження, проте додам, що не таке-то вже й тривке. Джима захищало від людя. Він був там єдиний зі свого найвищого людського поріддя і жив у щільному зв'язку з природою, для якої цього досить, щоб зберігати вірність своїм улюбленцям але образ його щастя якось розпливається перед моїм внутрішнім зором. Я завжди пам'ятатиму його таким, яким бачив у відчинній двері на веранді, коли він карався, може, надто тяжко, прикрими наслідками своєї помилки. Приємно, звісно, що завдяки моїм зусиллям він здобув певний успіх, ба навіть славу, та часом мені здається, що для спокою моєї душі було б ліпше, якби я не став між ним і благородною пропозицією Честера. Цікаво, у що обернула б нестримна Джимова уява острівець Уол Пол, богом забуту крихту суходолу на морській гладіні? Навряд чи я коли-небудь задовольнив би свою цікавість. Бо треба сказати, що Честер, зайшовши в один австралійський порт полагодити свій морський релікт, спорядився в тихий океан з командою з 22 чоловік. І єдиною звісткою, можливо пов'язаною з його таємничою долею, була звістка про буревій. Десь із місяць після відплиття той буревій шаленів над обміленими улполу. З тих пір ніхто більше не чув про аргонавтів. Жодне відлуння не долинуло з морської пустелі. Кінець. Тихий океан найпотаємніший зі всіх живих бурхливих океанів. Холодна Антарктика також уміє берегти таємницю, але вона більше схожа на могилу. В тій потаємності криється відчуття благословенного кінця, яким всі більш чи менш. Щиро готові прийняти, інакше як змиритися з думкою про смерть. Кінець, могутнє слово, яке виганяє з обителі живих примару долі, що навідує нас. Поки пульсує життя, живе й надія, це правда, але живий страх. Не скажу, що шкодую за свій вчинок, не вдаватиму, що не сплю ночами, переживаючи цю історію. Але не дає спокою мимовільна думка, що Джим так сильно перейнявся своєю ганьбою, тим часом, як важила лише провина. Я його не розумів до кінця. Не розумів. Я маю підозру, що він сам себе теж не розумів. Я помічав у ньому шляхетну уразливість, шляхетні почуття і прагнення, щось на зразок піднесеного ідеалізованого егоїзму. Він був, дозвольте мені так висловитися, дуже шляхетний і страшенно нещасний. Ординарніша натура не витримала б такої проби. Вона мусила б із собою примиритися зітханням, буркотом, а то й з реготом. А ще пересічніша натура лишилася б через свою тупість незворушною і анітрохи трохи нас би не цікавила. Та Джим був надто цікавий, а чи надто нещасливий, щоб його кинути на з'їжджу собакам чи, бодай, Честерові. Я відчував це, доки сидів, утупившись у папери. А він у моїй кімнаті боровся з собою і задихався. Я відчував це, коли він кинувся на веранду, ніби хотів стрибнути вниз, і передумав. Це відчуття дедалі міцнішало, поки він лишався там, тьмяно освітлений на тлі ночі.